Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Abbon Comics, avsnitt 12. Där är Niko tillsammans med Föhnan. Jo. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Batman Volym 3, I Am Bane, Deathstroke Volym 3, Twilight, Reborn, Wonder Woman Volym 3, The Truth och Lady Mechanica. Och den gemensamma läsningen denna vecka är Infinity War. Jag... Ja, jag gillar mig själv. Jag börjar. <laughs> Shoot. Jag Tänkte börja med Reborn. Det är en komik skriven av Mark Miller. Tecknad av Greg Capullo och Jonathan Clapadion. år 2017. Och synopsen är: Miller Capullo smash hit. Säljare: Reborn här. Vad gör du när du dör? Inte himmel eller helvete. Någon annanstans. Någonstans där du måste kämpa för att överleva. Någonstans väntar folk från ditt förflutna på dig. Det goda och det dåliga. Den här är lite spacead. När, när jag tog upp den så kollade jag. För det såg ut väldigt tv-spelsaktigt. Baksidan som en stor demon. Ser nästan lite ut som Doom. På framsidan ser man en tjej. med svärd och pistol i handen. Lite sci-fi bland annat med fantasy. Och jag kollade inte upp något mer om den. Utan jag tyckte den var så cool ut. Så jag köpte den. Det handlar om en tjej. Eller en, först är det en gammal kärring då. Som först... Eller hela boken börjar där man ser ett stort slagfält. fancy fantasy-karaktärer bland annat med sci-fi och allting. Och det är, det är ett stort krig. Sen så hoppar det helt plötsligt till nutid. Med en 92-årig käring eller vad det är som ligger på sin dödsbädd typ man får man blir presenterad lite för henne och så får man se att hon typ alla hennes vänner har typ dött. Och nu är hon den enda kvar, hon faller ner och man som det verkar så dör hon. Och sen helt plötsligt vaknar hon upp som huvudkaraktären i den här fantasyvärlden som vi fick se slaget i början. Så lättast att beskriva den här boken är, fan heter den ändå, Bröderna Lejonhjärta, Nangeala. När man dör hamnar man i en fantasyvärld. Det som är skillnaden med den här, det är att här är alla som man någonsin har känt hamnar i samma värld. Alla man som är bra för den och alla som är dåliga, liksom har varit bra och dåliga för den. Och beroende på hur man var i sitt tidigare liv, så utspelas man, blir man en viss karaktär i den här nya efter efter eller efter livet Helt enkelt Så huvudkaraktären hon har varit jättesnäll Hela livet Och väldigt god ram mot allihopa Så när hon kommer tillbaka Så är hon the one Hon ska vara drottning över den här Liksom landet Som då är krig Mot mörka sidan Och mörka sidan Det är också, hon känner alla där också De var elaka under sin period Så det är det typ när hon gick i högstadiet klatses Bitch, är typ en häxa i den världen eh, hennes Katt, hon hade som hon kastrerar Hatar ju henne, så han Är lej typ general som är ute Efter henne, så då springer han runt Kan prata till Han hade vit katt, han har blivit typ stor Tigeraktig nästan Springer runt och ska hämnas för att Hon kuttade av hans kulor När, <laughs> när han var levande Katt i förra världen och liknande Eh, hennes pappa, han är typ eh, Kung här, eller liksom Eller är, är, är, Vad ska man säga är, är, är, Typ general över de goda Eftersom de har ingen kungafamilj, eftersom de väntar på henne För hon är drottningen Så eh, under hela den här perioden När de, ba, de väntar bara på att hon ska dö Så hon kan komma till den här världen Och göra henne till general, för så säger Typ eh, De olika Fablerna, alla berättelser Alla historier och sånt, att det ska komma en och alla vet att det är hon. Det är bara det att de väntar på att hon ska dö på något sätt. Och liknande. Hennes bästa vän under när hon levde var en jättereligiös person som. När hon, så när hon kom till Dödsriket så blev hon en fairy queen-typ. För att hon var så religiös och sånt. Men hon har blivit jättebitter eftersom all den religion hon trodde på hände ju inte. Hon, kom in, hon träffade inte Jesus och kom till himlen. Så hon har ju tappat helt tron på, liksom den här världen, hon vill inte hjälpa någon hon har hon är allsmäktig tack vare sin religion, att hon är nästan liksom som nya Jesus liksom fast fairy queen och kan liksom trolla och allting men hon vägrar hjälpa någon annan, varför? Min tro var helt fel varför ska jag behöva tro på någon annan och liknande, så de gör lite twist och turns så där det är ganska jag ser, coolt koncept och allt sånt där är, de gör lite roligt med det, lite dumt stora demonsnubben är liksom en från hennes förflutna som är ond rakt igenom Och så ska man försöka lista ut vem det är och sånt där Det som är det negativa med den här boken dock Är att det går jävligt fort alltihop Den ska förklaras så här hela med små grejer lite Som jag bäst ska förklara så här är slarvigt Som om jag skulle skriva en serie till exempel Jag har inte lärt mig alla de här grunderna Att få det att flytta ihop Så att läser man en typ Batman eller någonting så ser man, kan man nästan se framför sig Hur de rör på sig, hur de pratar med varandra Här är det väldigt skarpa Såhär sk i hela, katsins Här spelar vi, vi klättar Och helt plötsligt är vi nästa stad och säger någonting Och liknande Diskussionerna är väldigt Skarpt, liksom stjärna Skuna, att man börjar prata om någonting, helt plötsligt pratar vi om någonting helt annat. Så det känns inte som att allt håll, håll, så här, sitter ihop mm. och då ska försöka berätta om hela den här världen, om alla personer som är där och dittan och datan Så det blir väldigt så här, hugget liksom, du-du-du-du-du, bara för historien vidare. låter nästan som att det är det... lite långt i mellan, äh, mellan bilderna så att säga, eller? Ja, det är lite den känslan man får. Det, det kan utspelas direkt efter varandra Men det känns inte så Eftersom helt plötsligt skiftar de ämnen Och sånt överallt liksom Hon bara, ja men först kommer de dit och bara, Ja men du ska rädda oss från de onda de, Hon bara, okej, okay, varför det liksom, vad, vad är det som händer Och då ska de försöka klara det Helt plötsligt bara, men jag ska hitta min man Min man måste ju vara här äh, äh, Okej, okay. och då, då är det nog i bakgrunden bara, Men ska du inte hjälpa oss Hon bara, men jag ska hitta min man först äh, Okej okay. Och de bara, men gå iväg och gör det så kan du komma tillbaka till oss sen. Uh, okej, okay. det, det var inte så här mjukt övergången utan tchof. Och så är det flera gånger, och det är det som är jätte negativt att den har inget bra flow i sin berättelse tycker jag. Mm. Uh, och sen, den har bra koncept och sånt men den var inte jätteintressant överhuvudtaget mm. heller. Så de här som ger den här 5 av 5, det förstår jag inte riktigt. För mig får den en 3 av 5 i betyg för jag tycker den var okej, okay, den var bra och sådär. Den hade ett intressant koncept det var att väldigt starka alltså skuret allting, tecknar stil alltså allt som händer det gick lite för fort jag tänkte, det skulle behövt minst vara dubbelt så tjock och få allt bättre inskrivet men det var intressant är du säker på att den här för. tanten, 91-åriga tanten dog så att hon inte bara rökt på och somnat eh uh. Det är en shit-twist lite senare och det kan jag inte gå in ah, okay. på om man ska läsa ah, den där. Det, det, lå det låter nämligen precis som det. Det låter som att hon, hon har hamnat väldigt nära dödsbädden och fått tag mm. på en joint eller någonting och bara... Mm. Ah, och sen får man vara med i hennes dröm. Ja, ja men det är liksom... Nej. Lättast Nangiala fast du känner typ ah. alla. Liksom, nej, det låter, det det, det låter liksom... som ett häftigt koncept på något vis. Ja, det är ju det. Det är bara tyvärr att de inte lyckades trycka ihop allt på ett bra sätt. Uh, Nästa jag tänkte ta på en gång är, jag har läst Deathstroke lite mera. Uh. Det var jag ett tag sedan nu, men jag tänkte, jag måste ju ge er en chans. Jag hade en till volym. Och det är Deathstroke volym 3 Twilight. Skriven av Christopher Priest. Tecknet av Joey Bennett, Larry Hama, Jason Pass och Norman Rapmund. år 2017. Vad hette han, sa du? Uh, vem har de? Uh, Joey Bennett, Larry Hama, Jason Pass, Norm Rapmund Okej, okay, ah. eh, ja. Koncept, eller vad säger. Så här handlar det om. Har solen gått ner för världens dödligaste mördare? Det är Slade Wilson, så som du aldrig sett honom förut. Han är i sin lägsta punkt och tvungen att möta de två sista människorna i världen som han vill slåss mot: sina egna barn, Joseph och Rose. Slade kan döda någon han tittar på, även om ett öga är allt han har. Men när Slade finner sig helt blind- möter han ett val som han aldrig behövt göra innan- anpassa eller dö. Med hjälp av genihjälten Powergirl- gör Slade några förändringar- inklusive en helt ny identitet. Men när Powergirl hjälper Slade- att stoppa en annan mördare- kan Deathstroke verkligen bli hjälten- Powergirl tycker att han är. Något som jag har jättesvårt- och det är lite i, som jag hade i Reborn också- det är som jag inte riktigt tog upp det. Men det är att man slänger ihop flera berättelser igen. Att man hoppas så överallt. Jag kommer ta upp det i andra också sen lite senare. Men i den här det handlar bland, en liten del handlar om Slade. En liten del handlar helt plötsligt om Joseph. En liten del handlar om Rose. Och ska man försöka knuta ihop allt. Men allt spretas. Det känns som att det är, man... Den är så jävla spretig den här. Jag har skitsvårt att jag har sagt det i de tidigare också. Jag har skitsvårt att hänga med för att det är så mycket som händer överallt och ingenting riktigt kopplas ihop på ett bra sätt eller någonting. Så jag har valt tyvärr att jag kommer inte läsa dem med Deathstroke just nu för att jag tycker jag finner inte jag, jag tycker inte de är bra när det blir så här spretigt. Jag tycker det är inte intressant det är inte intressant att läsa. Jag har ingen lust att fortsätta läsa. Det blir alldeles för mycket som snurrar runt i min skalle. Jag gillar när det är Deathstroke. Men när man helt plötsligt ska ha en separat story med Rose. En helt separat med Joseph. Och alla tar upp så här små karaktärer, små personer som finns i alla men aldrig tillsammans. Och tittar någon, alltså det är så jävla komplicerat. Det låter jävligt grötigt och, på något vis. Jag tycker den är grötig som fan. Mm. Och, så jag kan inte hitta nöjet. Och sen läste jag nu precis. Deathstroke. 2017 Eisner nominee for best new series. Vem fan har läst den här jämfört med jag... <laughs> <laughs> För mig är den jättegröt jag fattar ingenting Alltså jag kan knappt hänga med, jag tyckte Jag läste ju dess tråk de här innan som Det var liksom, man följde med bra, den har en berättelse som man liksom, det här, vi börjar ett slut och så kör vi på Det här känns det ibland som att vi är uppe i sju olika berättelser Där alla går in i varandra, lite men inte tillräckligt Och ja, jag tycker den är jättegrötig och jätteklumpig Ganska snyggt ritad och sånt där, men... Nej, alldeles för mycket som händer för att jag ska tycka att det görs intressant. Mm, mm. Så vad den blir nominerad för, det vet du, fan, när jag och två andra DC-berättelser som är fan så mycket bättre. Alltså jag vet inte vad jag mer ska berätta om det. Tyvärr jag är jag jättebesviken på Deathstroke. Just för att sen Rebirth, första volymen var bra för att de byggde lite på det här som jag älskade med på Underwoman nu. Man tog upp lite delar från hans förflutna tillsammans med det som hände just nu. Men nu är det i varje volym, det händer någonting nytt. Det händer någonting hela tiden. Jag vet inte om det är lättare att läsa den i singelnummer om det gör att det går saktare. Men nu läser jag hela volymen och försöker läsa allt på en gång. För fan, jag, jag pinar mig igenom tyvärr. Det, jag tycker inte de är bra. Jag vet inte vad mer jag ska kunna säga. Men nej, jag lägger Destro på hyllan just nu för det, det var inte bra. Det låter ju jättesurt just eftersom att du ändå är, det är ändå din karaktär på något vis. Och då är det ju ja, en tråkigare när, det liksom bara, när de inte gör det bra nej precis. Och jag älskar karaktären och sånt. Och visst, han, i den här, han blir blind och sånt där. Men det är ju Slade, han berättelse som är intressant. Mm. Och så får vi Joseph, vi får Rose, vi får lite här. Vi får liksom, vad eh, fan heter han då? Red Lion. Och vi får Dayton och datorn, Och vi ska vara här och där. Och vi ska ha Power Girl. och Vad fan är det? Fan, det är överallt. Kan inte hålla i till en main story? Och göra liksom... Det jag gillade med Slade, det är när man kör dagens skurk. Ja. Mm. Det är Slade mot den här skurken, lite som Batman är. Det är den, han mot han. Mm, mm. Men nu är det trådar över, ta med fan överallt. Och det, det blir för mycket för mig, så jag njuter tyvärr inte. Nej. Nej, för det, bara det där du sa där lät ju faktiskt riktigt intressant. Alltså, Slade, blind. Det räcker. Det skulle, mm. jag vilja, det skulle jag tycka var intressant att läsa, eftersom att jag vet vem Slade är. Och jag vet att jag har ingen aning om hur han ska klara sig blind det låter ju skitintressant Nej. men Precis. det blir ju bara konstigt då om det är så att man slänger in massa andra historier också samtidigt Ja, men det är som hela den här alltså volymen alltså det är så grötigt, vi har Slade vi har som sätter ett pris på Rose huvud för att han vill återkoppla med henne men sen skulle han ta bort det Men det sätter hans förra fru stopp för Så att hon hela tiden har pris på hennes huvud Så hennes pojkvän försöker döda henne För priset på hennes huvud som Slade listar ut att det är han Och han listar ut att det är hans fru Som har satt det priset på hennes huvud Och helt plötsligt kommer Josef Josef skriver sig med en brud Josef, dödar, är, Josef är gay Och har en annan snubbe Han dödar den snubben för att ta hans krafter För att ta hans direkt och hans krafter eh, Samtidigt som skriver sig den snubben försvinner Då vill Slade Slaib ta tag på den snubben Det visar sig att han är död Eh, samtidigt som Slade är borta vid Red Lion Red Lion håller på i Afrika Afrika har ett eh, inbördeskrig Och då ska Slade hjälpa till där samtidigt som Samtidigt så De kommer ju alla till Amerika eh, Slade blir facet hey av Superman Det kommer han in, han blir blind från Power Girl från Teen Titan Det här är tre fucking volymer Och jag har inte tagit upp hälften Jag har inte snackat om att Joseph får på att gifta sig Samtidigt som Slade håller på att ligga med hans framtida fru Stopp, stopp, stopp. Mitt huvud exploderar snart. Jag hänger, fan inte, jag hänger inte med för fem år här. Ah. Eh. Och jag säger att jag knappt hänger med. Ändå har jag allt det här i huvudet. Det är för mycket. Fy I helvete var det för mycket. <laughs> jag har väl inte tagit upp Greenworth. Hans gamla kompis Och hela den truppen. Nej, oj. Titta, vi hade en. Fuck me sideways. Nej. Eh. Lady Mechanica. Ja, <laughs> <laughs> oh, snygg övergång där. Men jo, absolut. Absolut. Jag vet att jag pratade om det tidigare, att jag hade läst första numret av det. Mm. Nu när jag hade... Och jag hade jättesvårt att tala om det, men nu har vi fått... Det är ett E, inte ett A. Jag, hade så... jag vill bara skydda mig själv här. Ja, okej. Nu fel till mig. Mm. Mm. Mm. Ja, ja. Jag kan kanske ha stavat fel. Hur som? Det är, är tynn om mig. Jag hade ju göras... läst nummer 0, eller issue 0, som de själva benämnde det. Så därför antog jag att det kanske var ett extra nummer eller något sådär, bara för att få en intresserad ja. av det. Men det är första numret. Det är... Ja, det är inte ens alltså en prolog utan det är nummer ett det är, egentligen. Det är första numret i volymen. Alltså i volym ett ja, ja. så får du, det samma tidning du får i början. Den är mm. aningen kortare än de efterkommande tidningarna, så det kanske är det, jag, jag vet inte. Men ja, ja. det är något slags intro introbit, det är absolut absolut. Uh, Läste igenom i stort sett hela volymet. Och det här är... Sjukt intressant. Mm. Jag tycker det här är häftigt. Jag berättade väl lite snabbt förra gången om vem hon är. och Egentligen så vet man i stort sett inte någonting. Man stöter på den här, man på den här kvinnan som hon själv och alla andra benämner henne som Lady Mechanica. För att hon har armar och ben är robotar. Eller alltså robotar. De är inte, det är inte fyra olika robotar, utan hon, hon är hälften robot, hälften människa. Mm. Som vad, det hela, vad hela volymen egentligen går ut på är att hon ska ta reda på vem hon är, varifrån hon kommer och varför hon var skapad. Och mm. vem det var som skapade henne och hur hon hamnade där hon är. Och det. det behövs inte så mycket mer, egentligen. Det börjar redan i volym volym eller volym, i nummer ett där jag berättade om att hon stötte på en demon eller hon letade, de letade efter en demon som hade delvis samma krafter som henne mm. visade sig att demonen känner igen henne lyckas okay. såklart inte få ur sig namnet på henne ens så att hon fortsätter att benämna sig själv som Lady Mechanica mm. och därifrån så hon fortsätter de bara följa ledtråd efter ledtråd för att försöka ta sig då till hennes skapare då som hon kallar det för. Och jag tror att den, den stora ledtråden som liksom händer i den här volymen är egentligen att i nummer ett, eller i tidning nummer ett sen i numret efter så dyker det upp en, en kvinna som ser ut exakt som henne på en tågstation i okay. i stan där hon, i, alltså hon kommer svårt, svårt skadad. Kliver hon av tåget. Ramlar ner på perrongen i stort sett. Och dör. Lady Mechanica eller den andra damen? Den andra damen. Den and, det, den det är en andra. tjej som hon... Okay. Alltså jag trodde på riktigt att det var hon först när jag läste, när jag började läsa tidningen också. Jag här, vad shit, uh. hur fan kommer hon komma tillbaka från de här skadorna <coughs> liksom? Uh, mm. Men det, det är en annan kvinna. Uh, okay. Som har... Som också har eh, robotarmar. Ja, det var det jag tänkte fråga också ja. om det. Ja. Hon, har, hon har det, hon har lika, li, Hon ser liknande ut. Den enda skill. Eller den stora skillnaden när du läser den är att hon har typ klor. Istället okay. för där Mechanica faktiskt har en vanlig hand. Naja. Det, det, det är typ det man kan se. Men. Hon, uh, hon dör, detta skrivs om i tidningarna som satan, för att det här är inte en vanlig grej det, okay. Hon är typ den enda man får veta om och de flesta som pratar om det, säger att jag visste inte ens att det här fanns förutom dig okay. för hon är lite av en kändis, eller ö, hon är ökänd oh. uh, så att alla har ju hört talas om henne, men det är också hon är den enda som folk vet har robotdelar <laughs> Mm. Så att när den här tjejen dyker upp så skrivs det om i tidningarna och allting Så att hon vill ju såklart hitta henne för att se om hon kan fråga ut eller få reda på någonting av henne då För att kunna ja, spåra det bakåt då såklart mm. Så att det är egentligen det hela volymet går ut på sen Att, att, att uh, försöka ta reda på så mycket ledtrådar och försöka få reda på så mycket om sig själv som möjligt jag vill inte spoila allt för mycket om det heller. För jag tycker att den har, den har riktigt många sköna twists and turns liksom under, under hela tidens gång. Så att det, mm. det är någonting man bör uppleva själv. Liksom. Mm. Eh, men jag tänker den här, Det var ju en motsatsstyrka som jag jagade också demon och sånt. Är det mer av dem de också? Att det är ja. pågående med dem i mitt i allt också? Eller? Ja, ska jag säga. Du, det är även lite så här att du får ju faktiskt se några av de här som... Det är ju, vad ska man säga, två olika stories. Du får ändå hoppa över till den andra sidan också och få reda på ibland. Se till exempel när den här kvinnan dyker upp eller när det skrivs i tidningarna. Mm. Då får du först se Lady Mechanica, hur hon tar reda på det eller hur hon får reda på det. Hur hon bestämmer mm. sig för att, okej, okay, jag måste hitta den här kvinnan eller jag måste hitta hennes kropp liksom. För mm. att ta reda på om det är exakt samma delar som jag har eller ser hon likadan ut eller är det samma uppbyggnad och så vidare och så vidare. Och sen kan du få hoppa till motståndsrörelsen eller vad man ska kalla det för. Som då är ett företag i den här stan som gör vapen. Det är lite Stark, oh, okay. det är lite stark Industries typ. Oh. Som då självklart vill få tag på den här kvinnan för att kunna dissekera hennes delar. För att kunna ta reda på hur de själva ska kunna göra det och bygga vapen utav det. Mm, typ, mm. Så att det är den klassiska grejen liksom. Ja, men då... Så att det, det här, du, du får se lite från båda håll Och du får även här, Jag tycker det är skitsnyggt de, de berättar precis lagom mycket Om hennes Historia, eller om, om vem hon är I varje nummer, så att du liksom så här, mm. Shit, får, får, kommer jag få reda på mer sen? Jävla vad intressant, jag vill veta mer Så då, lä, då fortsätter man liksom läsa Och jätte <coughs> jättesnyggt ritad Tycker jag okay. Och sen, ja, jag vet inte vad det är med mig Men jag älskar den här steampunk- eh, Stilen det är på det hela mm. Det är liksom ångmaskiner Samtidigt som hon har en arm liksom Som är fullt fungerande och Byggd av liksom bara metall Så att det är det skit, Superhäftigt Superhäftigt eh, mm. Skriven och ritad av Joe Beneter Tror han heter Därav jag undrar mm. vem det var som hade skrivit eh, Din tidning För att jag right. fick för mig att det var samma person nämligen. Men det var det inte så den håller bra nivå fortfarande? Ja, jag tror faktiskt att jag, jag, jag har ett nummer kvar i den här volymen att läsa. Eller en del av den sista numret kvar mm. i alla fall. Och jag tror att jag kommer ge mig in i volym två så fort den här är färdig mm. faktiskt. För att den, den Den har sådär lagom mycket drag i mig. Det berättar... Bli... Det har den liksom en bra... Det känns som att det kommer att kunna bli en bra historia som berättas in i ett bra tempo. Mm. Eh, Skulle... Vågar du på ett betyg eller avvakta du en stund till? Uh, nej, men jag kan... Den här volymen i sig tror jag nog ändå kan sätta en fyra på i alla fall. Ja, den är så Ja, men det, det tycker jag. Den, den gör, uh, den är precis lagom mysterisk på något vis. Mm. Och, och tillräckligt... Nej, en fyra får den. Absolut. Nej, men då så. Nice, nice. Nästa jag vill prata om är Batman. Oohh! Uh. Batman Voli 3, I am Bane. Skriven av Tom King, tecknad av David Finch, Mitch Gerard och Danny Mickey ute i år 2017. Och synopsen är, han är inte ett skämt, han är inte en gåta, han är inte en fågel eller en katt eller en pingvin. Inte en fågelskrämma eller en växt eller en marionett. Han är ingen saga eller cirkushandling, en trasig vän eller en ångerfull mentor. Han är ingen rik pojke som låtsas vara en riddare, han är Bane. Batman invaderar hans hem, skrämde hans sinne och bröt hans rygg. Nu har Bane återvunn, återvänt till Gotham City för ett enda syfte, bryta Batman en gång för alla. Men först kommer han förstöra alla Dark Knight någonsin älskat eller avskytt. Det är unga hjältarna som har axlat Robin-manten, polisen brottsbekämparna och Vigilantis som utgör Batmans armé av allierade, till och med det gana och monster som besöker, hemsöker Arkham Asylum-salar. Batman behöver alla sin hjälp och mer för att avvärja den ostoppliga utmanaren. Eftersom både Bane och Batman vet en sak, bara en av dem kommer att gå ifrån denna slutliga koncentration, obrutna. Jag pratade ju väldigt gott om förra volymen Att det här kärleksbandet mellan Catwoman och Batman mm. hela det där Här tar man en steg tillbaka och gör det till gärnde action hela <laughs> volymen Okej okay. Det är som är snyggt i påfällen att de beskriver den här Den är, den är bra, det är den Men det är, den, mm. men är väldigt gärnde Det de gör snyggt är att de beskriver Batmans bakgrund med Banes bakgrund Och hur nästan identiska de är Liksom Baines Mamma dör i Fängelset där han växer upp Bruce mamma Blir nedskjuten Bruce Liksom får växa upp Själv i vad heter det sin lyx, Sitt lyxhem Bane har ingenstans att bo Så de slänger ner honom i en håla Som fylls med vatten Varje kväll Och så Batman han sitter och pluggar Bane sitter och simmar för att överleva Och man får se att liksom, och Sen börjar de beskriva deras träningskoncept Att Batman börjar prata för sig själv liksom, Mamma jag lovar dig Att jag ska stoppa alla skurkar Och Bane sitter där Mamma jag lovar dig Jag är hajen som ska liksom förena Alla skurkar och vara mästare över alla skurkar Och så börjar de hålla på fram och tillbaka Skitintressant och snyggt, väldigt snyggt Ritad och uppbyggt så men sen är det som sagt väldigt gärna action. Det är de jag snyggt är att det är Batmans fel att B Bane kommer till Gotham. Ooh. Bane hade slutat med sitt Venom. Venom, det här giftet, mm. är jättepåverkande. De beskriver Bronze Tiger, jag vet inte om du vet vem det är. Han har varit väldigt beroende av det här Venom-giftet liksom, och sånt. Att, liksom, varför Bane hade tagit den här Psycho Pirate varför att han var den enda som kunde gå in i hans tankar Och få bort det här kravet Att måste ha vän och symbiotet hela tiden mm. Så är det därför Bane hade tagit honom Nu kommer Batman att bryta sig in i hans hem Inte ber om att få ta med honom Utan bryter sig in Han bryter Banes rygg Och liksom gå till våld. Ja, Ben sa det. Allt du hade kunnat göra. är komma och prata med mig och vi hade kunnat ta det civiliserat. Du byter in i mitt hem. Du attackerar mig. Du tar det enda som får mig bort från det giftet. Jag ska förstöra allt du håller kärt och allt i din stad. Och man bara, jag förstår varför Ben gör det. Det är fan Batman's fel helt och hållet. Och sen resten av vi, de bygger här just hur lika de är och allting. Men sen är det bara järndöd yeah, liksom action. De slåss bara och tittar på detta. Mm. mm. Så den är snyggt uppbyggd och sånt, men det är ju inte det här... Det är inget jättehäftigt i själva storyberättelsen. Det är en ganska stor grej i slutet som jag inte kan prata om, för det är jättespoiler. Det var det jag hade fått spoilat för mig vad som hände tidigare mellan Catwoman och Batman. Ja. Det börjar här. Jag har hört att det ska tas upp ännu mer i volym 4 som jag har, som ska vara ett av de bästa Batman någonsin har skrivit på evigheter. Mm. Mm. Så den ser jag väldigt fram emot. Den här den är bra men den är väldigt Den är järntöj helt enkelt Så jag ger den här en 3 av 5 i betyg För jag tycker den är jätteintressant Men vi har sett Bane och Batman slås förut Och det är inte så att de gör någonting nytt där Nej. Utan det enda som man får nytt är är just det här hur de beskriver Hur de växte upp på Så snar liknande vis Men och två olika håll Fattigdom och kriminalitet och rikemans liksom idé Att vilja bli brottsbekämpare och Allt det där mm, mm. Så jag rekommenderar alltså, absolut Och det här är det som jag gillar Jämfört med som jag tog upp i Reborn och sånt Och Deathstroke liknande Här har man en story som bara följer Det är liksom Den börjar och den fortsätter tills den är slut Och så får man lite Catwoman och sånt efteråt Allt känns som att det här händer under en kväll Eller två kvällar vad kan det vara det är, det är ett bra flow det, Allt känns jättebra och det är precis Det är det jag älskar med Batman Det blir inte överkomplicerat eller någonting de har ett jättebra tempo hela tiden. Det här är dagens skurk och det här är hur vi besegrar eller förlorar mot honom. Mm. Det är liksom så snyggt. Så järnöj ja, action, men den var skitrolig att läsa. Och sista jag har. Oh, hon är så fin. Wonder Woman. Ja, vad bra det är. Mm. <clears throat> Ska vi se. Wonder Woman, volym 3. The Truth. Skriven av Greg Rucka. tecknad av Liam Sharp. utgiven 2017. Synopsen är, det säger att sanningen kommer att frigöra dig. Det är så prinsessan Diana, hjälten som är känd för världen som Wonder Woman tror. Men hon upptäckte en mycket mörkare sanning och lärde sig att hennes liv och historia hade förvandlats. Och det har drivit henne till galenskap. Även när hennes liv trassas ut, hotar syndiga krafter allt hon håller kärt. Oavsett hur stor trauma måste hon fortsätta att kämpa mot det onda och lögner som har förstört hennes liv. Med hjälp av hennes närmaste allierade och hennes största fiende she kommer Diana att lägga bitarna av hennes brutna sinne tillsammans och slåss mot sina nya fiender. Kommer hon att trotsa gudarnas vilja rädda sina Amazonas systrar och lösa mysteriet om sin egen existens en gång för alla? Eller är kostnaden för sanningen för stor för att även Wonder Woman ska kunna bära? Oh. Vill man ha en alltså en Comics med jättebra story skrivet. Läs Wonder Woman, DC Universe, Rebo Rebirth. Även den här, så jäkla bra skriven. Samma sak som Batman, jättebra tempo, jättebra liksom skrivet. Allt för skitbra. Uh, jag tog upp det här när jag pratade om Deluxe Edition, Wonder Woman, förra gången. Att, eller när det var. Mm. Uh, Först, jag måste be om ursäkt, för jag har jättelätt att säga volymer om allt Även när jag pratar om singelnummer, jag irriterar mig så fan på det själv Så ni får ta det med en på salt, jag snackar om förra bara. Ja men det är typ 12 volymer, nej det är två volymer med 12 nummer men det är så jävla enkelt när man håller på att prata om det, här, att det är så här Man sitter och tänker volymer, nummer, issues, ja. man blandar ihop alla jävla namn på det Jag tycker det är krångligt som fan ibland ja. Och så lyssnar jag om och jag bara, men så jävla Vänta, nej. För det här är nämligen volym 3 som innehåller, vad är det, fem, sex nummer. Mm, mm. Och det jag tog upp där i Deluxe Edition, det var ju att där turades det om. Nutid, dåtid, nutid, dåtid. Ja. Här i volym 3 är det bara nutid. Okay. Och då kommer alltså volym fyra ba bara dåtid. Ja. Så jag, jag föredrar Deluxe Edition, för jag, tycker, jag gillar det här avhoppet att få läsa lite till och från. Men det här var snyggt. Det som hände i de tidiga... Det är lite spoiler nu, men det är, det är inte jättemycket. Det, det jag tog upp där var ett Wonder Woman. När hon stack från Tamsikra... ...så var det att hon kommer aldrig hitta tillbaka. Men sen visar det sig att hon har ju varit där flera gånger. Tror hon. Det visar sig att... Gud, eh, Ares har trollat med hennes sinne... ...så hon tror att hon är Tamsikra... Men Steve som har varit där förut märker ju att hennes mamma eh, Dianas mamma är ju hon ser exakt ut som Wonder Woman fast lite äldre ja. Medan hennes mamma i den här där hon har varit tidigare mm. är blond, inte svarthårig som Diana och sånt. Så Steve kommer där och bara men det där är inte din mamma och så börjar det och så visar sig och till slut kommer de fram och så försvinner den världen. Så visar det sig att allt var ju bara så, liksom påhittat och det gör att Wonder Woman blir så galen att hon, hon, börjar, hon sitter bara stirra rakt fram. Hon bryts så sitt sinne så pass att hon sätts in på sin alltså sjuk, sjukhus. Hon kan inte tänka eller något, hon bara sitter och skakar typ. Och sen får man i den här volymen kommer man till sen då när de utspelas i sjukhuset och sånt. För hon blev biten av rätt av en orm som var då Ares. Och nu är hon sinnessjuk och hon har de två betten kvar i sig. Ja. Och nu så helt plötsligt kommer en orm ut där. Så hon börjar sitta och prata med ormen. Och han är nästan, tänk Disney-kartoon. Liksom. Vänta nu, urbettet? Ja, urbettet. För hon, hon sitter och pratar med ormen som ser lite disneyfierad ut och allting. Men det visar sig, hon är ju sinnessjuk. Så allt utspelas i hennes huvud. Så hon sitter och pratar för sig själv. Och är helt jävla galen. Samtidigt som allt det här händer. Så är det Steve och, vad heter det, Shida och alla de här. De försöker komma på ett sätt att få ut henne ur hennes sjuka liksom, sinnesvaro. Mm, mm. För det är en annan armé som är ute efter Timmy och liknande. Jag pratar ju om att Chida har ju blivit en vanlig. Vad heter det? vän som hon var innan? Hon blev den här galna Chida-kvinnan. Hon var en professor och det. Så hon har blivit av med den här förbannelsen. Den här armén försöker få tag på henne igen för att spruta i det här giftet så att hon blir kira igen och blir tvungen att äta människor för att hon ska leda dem till Tamacykra för att de vill ta över Tamacykra och lista ut hela det här med... Det är spoiler på vad som händer och allt sånt där. Men det är det hela alltihop. Jag förklarar det inte jättebra. Det är jättesnyggt gjort i boken. Ja. Men det är, det är helt... Det, är, det klassiska, det finns en armé bakom allt. liksom Det är serietidningar. Och de vill, få, de vill helt enkelt hitta Tammacyckra. Det är en kvinnlig armé med bara kvinnor som vill hitta Tammacyckra för att bli typ amazon Om av fan man ska säga. Mm -hmm. Och det är jättesnyggt. Allt är jättesnyggt hur de hoppar fram och tillbaka och allting. Och jättebra skrivet. Det jag tycker är lite synd, det är att det var alldeles för lätt att få tillbaka Wonder Woman. Jag hade velat att hon kämpade lite hårdare när de väl liksom hittar vad de ska göra. Eh... Uh. Jag tänker inte gå in på vad de gör Jag tyckte bara det var alldeles för lätt Det är så här. i ena sekunden så sitter hon bara och in i taket Liksom, helt plötsligt Är det någon som säger någonting Liksom, börja prata med henne. Helt plötsligt är hon, nu är jag tillbaka, nu är jag mig själv och jag, jag är helt okej, okay. liksom 100%, vad är det som har hänt? Jag fattar Nu kör vi What? Okay. Och det var, lite, det var lite då Jag hade velat att hon kämpade med att Man fick se hur hon försökte att ena sekunden börjar hon komma tillbaka Men sen drar hon tillbaka till galenskap Försöker kämpa tillbaka Här är natt och dag liksom Ena sekunden, ingenting Helt plötsligt, nu är jag tillbaka Det var det som var lite negativt Men allt annat, jättesnyggt skrivet Jättebra, allt liksom Den får en fyra av fem av mig För jag tycker, jag har inte läst Någonting som har lika bra story drivet, lika bra skrivet Lika bra, liksom Sammanföljning Där man följer varandra och allt det, det här känns som att Nej, alltså Tvärt emot vad är. Här fattar jag allting, här utspelas allting bra Det här är, jag, jag byter ut Deathstroke Och läser helt och hållet Wonder Woman Utan tvekan, Wonder Woman Det här är, det här och Batman Det är liksom top notch det är Ett måste, skitbra just och Eftersom det är DC Universe Rebirth Wonder Woman som jag sa tidigare Det är här ni ska börja här får ni allt förklarat. Perfekt. Och det är inte överkomplicerat eller någonting. Batman, där slänger de bara in skurkar och sånt ibland som man inte har någon koll på. Här får man lite förklarat alla som kommer och dikenande och sånt där. Jättebra. Jättebra. Rekommenderar jättestarkt. Eh, och du skulle ju komma till mig på torsdag så du ska få låna de här Wonder Woman för jag säger bara läs. Det är ett måste. Do it. Kera. Kera. Do it. Kera. Do it. Och det sista vi har... Mm. kvar, det är gemensamma läsningen den här veckan då Jag vet. Infinite War uh, och den vi har läst Infinite War Collected Edition som mm. kom ut 2006 uh, originalet kom ut 92 så det är, det är ganska gammalt men vi har valt att inte läsa Warlock and Infinity Watch som utspelas efter Infinite War så att köper ni den här collect Collection Edition så är det bara första Infinite War vi har läst Skriven av Jim Starlin, tecknade Ron Liam, Sean äh, McManus <laughs> Angel Medina, Tom Rennie Fan, med. Sean äh, McManus McManus måste du. Synopsen är När onda dubbelgångare av Marvels hjältar trädde fram är det all out war Varför har Magus släppt in dem i ett inte ett ont anande värld och är hjältarnas enda hopp Thanos Plus kom Infinity Gauntlet att vända kriget Infinity War utspelas direkt efter Infinity Gauntlet Som det visar sig Jag trodde inte, jag trodde det skulle vara helt annan berättelse Men det utspelas väldigt direkt efter mm, mm. Och jag tog ju upp Lite snabbt när jag pratade om den Om att det fanns en warlock Ja. Eh, vad hette han? Adam Warlock ja, och Adam Warlock eh, Det visar sig att Han tog sen över Infinity Gauntlet Och började använda den Och han delade det upp sig själv så han tog bort sin Onda, sid, sitt, vad ska man säga? onda samvete goda samvete och bara sig själv för att kunna ha, ha bättre kontroll han, på han handsken. rensade sitt, sig själv eller sin själ på allt ont och allt gott för att kunna vara allsmäktig i stort mm. sett för att inte bara bli påverkad av någonting så tog han bort allt gott och allt ont inom sig. Åh mm. det skete sig. Ja det kan man ju lugnt <laughs> säga. Absolut. Uh, han han till slut blev det att de allsmäktiga sa ju det att Nej, men vi, vi sätter stopp för Infinite Gauntlet. Du, man kan inte använda det längre. Nej. Eh, Magus, hans, eh, Adam Warlocks onda sida eh, blev förrintat i tidigare. De hoppar tillbaka. Men han är tydligen tillbaka nu. Och är ute efter Infinite Gauntlet. Han har en perfekt plan hur han ska lösa att sätta liksom börja förgöra alla superhjältar för att sedan få ta på Warlock och Infinite Gauntlet Av Infinity Watch För att sen sätta ihop Infinite Gauntlet Och få den att börja funka igen Det är egentligen det hela Infinity War utspelas Och för, för er som för, för det här var sånt som jag inte hade i huvudet När jag gick in i det här Jag visste mm. ungefär vad Infinite Gauntlet var för någonting Men det består ju alltså av En handske Med Sex stenar va? Eller de fem 2, 3, 4, 5, 6 blir det. 6, ja precis. Det är en för varje knog kno och en i mitten tror jag. Det är. Så, ja, man på. En, ja, precis. varje det och. Ja. Hur som, var, varför jag tycker att det är viktigt att nämna det. <coughs> nämligen för att det här Adam Warlock och Infinity Watch är en grupp som är skapade för att skydda handsken, eller se till att den inte ska kunna användas igen tillsammans. Så därför har mm. Adam Warlock bestämt sig för att när han fick handsken, när han bestämde sig för att det här, och fick reda på att det här ska inte få användas no mer, då delar mm. han upp dem. Alla, alltså, fick en, var, varje person i hans gäng fick en varsin sten. Plus Precis. den sista stenen har han gömt undan med en person ingen annan mer än han, antar jag, vet vem det är. Så att egentligen Nej, så är det så att det saknas en sten. Mm. Och det kan vara relativt viktigt att veta om när man går in i den här. Att varje person i det här Infinity Watch har en av de här stenarna som ska mm. sitta på den här handsken egentligen. Så därav att Infinity Watch är ganska viktiga i den här storyn. Just för att det är de som har det Infinity Gauntlet egentligen med sig. Det Ja precis. För alla har sin indie, så här, indie, Indian patch mitt i pannan ja. och det är en Infinite Gauntlet mitt i pannan alla har, eller Infinite Stone som de har i pannan. Liksom. Exakt, exakt. Eh, om, jag ska, ja. om jag ska dra den här volymen eller den här samlingsalbumet från början så måste jag säga att jag fattar inte ett skit i början. <laughs> alltså. Jävlar vad grötigt! Apropå ditt Deathstroke-prat här tidigare. Mm. Satan! Man börjar hos Thanos. Man hamnar hos Doctor Doom. Man hamnar hos Eternity. Man hamnar hos... Fan... Infinity. Jag fattar ingenting. Fantastic Four. Man hamnar hos Wolverine. Man hamnar hos Spider-Man. Utan att berätta vad fan det är som händer. Den hoppar från ruta till ruta. Så går du från... Thanos som sitter i sin jävla hemliga bas och pratar om våg våglängder och krafter. Till Spider-man som svingar sig över vet det, i sin stad över taken, där, där det helt plötsligt utan samma där, utan att förklara någonting. Så dyker det upp någon jävla klon av Spider-man som jagar honom helt plötsligt. Utan att få se vad som händer så hoppar vi vidare till Wolverine som är av någon anledning ute och går mitt ute i skogen i två meters snö. Där han stöter på någon jävel som ser ut som sig själv också. Som, de, som han börjar slåss med. Så I, i början fattade jag ingenting. Jag har, läst, jag har läst den här två gånger. Andra genomläsningen är mycket lättare att hänga med i början. För att jag vet vad allting spelar emot. Eller mm. vart det är på väg. Men precis när man ger sig in i den så är det fan grötigt som satan de första eller det första numret egentligen. Mm. Jag läste ju Infinite Gauntlet. Mm. Och den är typ uppbyggd på samma att det är jävla hoppande över allt ja. sånt där. Så jag hade inte inget problem att följa med. Men jag tycker inte om när man gör så. Jag njuter inte av att läsa när det är så. Det blir jag, jag hänger med, men jag tycker inte det är bra Jag har märkt att jag avskyr sånt där. Först Deathstroke och den här och det, När det är så är det Serietidningar när det är som sämst Jag tycker det är helt värdelöst mm. Den här är bättre Än Infinite Gauntlet, det tycker jag Står ju allting Men jag, jag, jag, jag ty, njuter inte av att läsa Jag tycker inte det är bra Inte så att Jag jag fick kämpa mig igenom det här för den är ganska tjock, den är ganska lång. Mm. Och hoppa hit och det, jag tycker inte det, det är ändå som liksom, de bara så här ligger det till och Liksom, och vad fan heter han nu då? Magnus? Ja, Magnus. Han, Magnus, han han bara, men jag har koll på allting och han har en klon och bara, förklara, och de ska förklara. Jag bara, <laughs> men... jävlar vad det var! Satan! Hela tiden fram och tillbaka. Bara, jag vet att det är så, jag vet att det är så. Man bara, Men alltså, jag, tyckte, jag tyckte det var skittråkigt hela vägen. Till liksom, slutet till hur Magus blev besegrad. Och jag bara, när de tog med det här sista, det, det fattades ju en infinite Gem. ja Och jag bara, ah fan, vad smart. Det var egentligen det enda som var ni gjorde bra i den här jävla serien. För det var smart. Allt annat var bara att det ska vara komplicerat. Vi ska slängas hit. Vi ska vara fan över att vi ska. Ja, men nu vi här. Ja men vi ska slåss där. Nu ska vi skicka dem. Ja jag lurad dem och skickas dit. Ja, men vad fan skulle ni vara överallt för? Jag tycker inte det är bra. Hade man inte kunnat haft. Det är samma sak som med infördekantet. Gjort det intressant och liksom bara kämpa fram till den. Mm, mm. Alltså hade det varit liksom några av Superhjältarna mot Magus tillsammans med Thanos. De slåss och allting. Det hade kunnat vara coolt De hade kunnat bygga en cool story. Nu liksom. Äh, ja, men det är superhjältarna mot kloner bara. Okej. Och det är Thanos och Warlock och de här. Jaha, nu ska de slåss mot några av hjältarna. Nej, nu ska de stå och planera. Och nu ska de dit. Och jaha, här har vi ju helt plötsligt Dr. Doom med någon jävla Och här är de gör ett spionuppdrag. Tack. Och, vad fan är vi över att jobba med? No men någon Jävel, Vet du vem det är? Jag har hört honom någon gång, men jag kan ju fan inte säga ah, okay. att jag kommer men ihåg den där. Jag fattar noll. Jag, jag var med på Doctor Doom. Och sen den andra kan jag bara säga, vem fan är det här? hur ska Klang eller Krang va? Nej, nej ja, vad fan heter någon det? Sån. Någonting sånt. Men ja. hur som, jag måste dock gå emot dig där lite grann och säga att jag gillar hela upplägget. Okay. Däremot så lägger jag ganska mycket vikt på att den här släpptes fan inte i år. Det är ett språk som får mig att behöva jobba för att ta mig igenom. Mm. Det är ja, det tungt. Det är krångligt. Det är. Alltså. Det är synonymer till förbannelse. Och då ska man lägga till att det dessutom är då. Ja, som i vårt fall. Det är ju trots allt på engelska. Så att alla orden. Mm. Är, jag är inte med på alla ord ska jag säga. Vissa av orden var jag faktiskt tvungen att kolla upp vad det var för någonting. Bara för att det. är det är ju inte det vanligaste ordet för det de försökte beskriva. Utan mm. det är såklart en synonym eller någonting sånt där liksom, som krånglar till det lite extra. så Det är ett väldigt speciellt språk mm. som gör att det blir lite tyngre, absolut. Men däremot så gillar jag hela, hela upplägget när man väl kom in i det. Jag alltså. håller med, det är skitirriterande när man hoppar fram och tillbaka när man inte fattar. För första vändan, då var det verkligen så här. Vart fan kom Spider-Man ifrån? Hur i mm. helvetet vad fan gör Thanos här? Vem hur kom Doom in i detta? Du, vad gör Reed Richards nu? Varför? varför? Mm. Och vad, varför står hulken där och skriker för? Det är liksom, det, första då är det skitsvårt. Men när man går in i det andra gången. Då man ändå har lite förståelse. Visst. Då funkar det kanonbra. Då gillar jag verkligen upplägget. Då är det häftigt. Men jag hade fan uppskattat om man sa vem man hoppade till när... Okay. För, för det, berättar inte, det berättar inte alls. Man måste verkligen hänga med. Man måste ju verkligen vara på tåna för att vara med. Allra helst när du kommer lite längre in i historien. När de börjar hoppa dessutom mellan dimensioner och mellan tider och i universum. Och det... Då, de håller ju på och åker i någon jävla... Vad är det? Jag vet inte ens vad det är för någonting. I någon tunnel. Någon tidstunnel eller vad fan det är. Då hänger inte jag med för fem öre. För... Doom jagar Thanos Thanos jagar Eternity Eller Så att, det, det är skit bra, Men vissa delar är fan lite för invecklat Men jag tror att jag accepterar dem Lite mer För att man hade inte gjort Den här historien på det här sättet idag Om man skulle ha skrivit mm. den nu Tror jag alltså, Nej men alltså, jag, jag, jag skulle lätt kunna skrota hälften Av allt de gjorde Mm. Och gjort för att göra det bättre För jag tappade intresse totalt Aha. Absolut, vissa grejer Som det här med dr Doom och de där spiongrejerna Att de, det var det enda de inte hade tänkt på, jag bara, ja ah, men fine det, det hade ju varit coolt Om mm. de hade tagit dr Doom och någon de faktiskt vet Vem det är, <laughs> eller liknande Och liksom gjort det lite snyggare Men som när Professor Xavier och alla de sy synska Ska samla ihop sina krafter Med alla människor för att, Why? Det är bara för att ni ska kunna dra ut två, tre sidor extra. Det, det, har, det, det hade ni kunnat skrota helt. Mm, mm. Liksom oss liksom, äh, liksom hela där vi ska stå och prata i flera sidor med Warlock. Ja, men nu har vi kommit överens. Amen, ja, men nu kommer Captain America och det. Ja, men nu ska vi bråka med dem. För att sen säga, ja, men det är så här ligger till igen. Ja, men det hade vi kunnat skrota hälften. Alltså, de gör det överkomplicerat. De tappar... De gör det alldeles för långt flera grejer. Många skulle man kunna skippa helt. För de gör det inte intressant. Men det är som du säger, den kom ut 92. Mm. Hur mycket de skriver och hur mycket de ska förklara och hur mycket de ska använda konstiga ord. Too much. För mycket text flera gånger och allting. Men nej. Te och jag är jättesvårt med tecknastilen. Jag tycker inte om gammal tecknastil. Jag har jättesvårt. Och jag, nej. Läste den är du den digitalt eller analogt? Uh, digitalt. Ah, Okej, okay. ja. Ah. För att no delar utav den Var nog jävligt uppputsad Dock skulle jag vilja påstå För att delar såg jävligt snyggt ut medan andra delar kanske inte var Riktigt lika snyggt eh, Transferat så att säga Från analogt till digitalt För det var ungefär det såg ut som på telefon Inte på platta äh. Det här är en av de sämsta jag läst på platta okay. För att man har dragit ut på allting så allt blir blurrigt istället. Så ibland, jag fick se som om och kisar när jag skulle läsa vissa texter. Wow. För istället för att man har zoomat in eller gjort skarpa, snygga kanter så har man bara dragit ut på allting. Så man bara wow, det där ser okay, jävligt att, ut. För det ser nog då i sådana fall snyggare ut på telefonen när det är lite mindre mm. skärm. För att jag märkte det på något ställe att det ser ut som att man faktiskt fysiskt har bara zoomat in. Mm. På ens inskanning, Men andra delar så var det faktiskt riktigt Då såg det nästan ut som att man kanske till och med har ritat om Delar utav okay. det. Men jag, jag, jag har ingen fakta på det Men det är vad det ser Nej. ut som ena, ena numret kunde se ganska suddigt ut Man kunde nästan till och med se De här klassiska nästan prickarna Som brukar vara i gamla serietidningar Till nästa nummer Där det helt plötsligt såg ganska putsat ut Så att mm. Det varierar nog lite grann från, från sida till sida Nästan ja. Nej, tyvärr så hade inte jag något sånt alls. Jag tyckte tyckt inte var snyggt alls. Nej. Jag tycker nu bättre i Infinite Gauntlet, men jag tycker inte den är bra. Det, jag nej. tycker inte den är bra, det är så mycket jag, jag säga. Jag måste nog faktiskt ställa mig på den bra sidan ändå, nu när jag har läst den, så gillar jag den. Men det finns mm. mycket de hade kunnat gjort annorlunda. Mm. Det gör det absolut. Hela, jag tycker historien i sig är intressant. Den går ju, alltså I stora drag går den väl ut på att uh, Adam Warlocks Onda sidan, Magus, eller hans sin, eller ja, Magus som man heter, eh, vill bli allsmäktig. Mm. Eller Gud. Han, han vill bli Gud. Få ihop så pass mycket kraft att han kan bli Gud. Bli så liksom stark och powerful. Mm. Samtidigt, jag fattar inte om det är på det sättet han tänker bli det. Men samtidigt så vill han även byta ut alla planeter i vårt solsystem till en alternativ planet eller ett alternativt universum. Så han försöker liksom zona ut den, den här världen med den här världen genom att byta ut den i stort sett. Eller mergea ihop dem tillsammans. Ännu en sak man kunde ha skrotat helt <laughs> och hållet. Alltså det här, är, det här är Infinite i igen Fast man gör det mer komplicerat det, ja. det är så jag kan beskriva Det är exakt samma sak som Thanos Jag vill bli allsmäktig det, det. Okay. Men där istället här istället för att Thanos hade man kunnat gjort intressant mm. Där istället, jag ska döda hälften Jag knäpper med fingrarna Det är inte intressant Nej. Här börjar man bygga upp intressant Och drar det åt andra hållet för mycket Vi gör det överkomplicerat istället vi tar det Istället för att göra det på två steg Så gör vi det på sju steg liksom. ja. och, Så den får, jag tror jag gav Infinite Gauntlet två i betyg. Mm. Den här får två av fem med mig i betyg också. Jag tycker den är bättre mm. än Infinite Gauntlet men jag tycker den inte är bra, tyvärr. Nej, alltså, jag sträcker mig nog alltså, det är inte mycket bättre. Jag sträcker mig till en trea skulle jag göra, absolut. Mm. För jag tycker ändå att det är en nu när man har läst den, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att gå igenom den en gång till för att se om det var så att jag missade någonting. Liksom. Ja, ja. Skulle jag ha tråkigt någon gång i framtiden och inte ha någonting att läsa, självklart skulle jag kunna plocka upp den här. Just för att men det har ju lite att göra med också att det är ju en klassiker på något vis. Det här är ändå någonting som man har hört talas om gång efter gång igen. Infinity War liksom. Så är det ju. Det är den stora grejen. Så det är klart att det finns rosa glasögon liksom för det här mm. såklart. Men det... jag, håller med, jag håller med där. Mm. att Det som du säger att det, det är en väldigt viktig tidning och sånt där. Det, man pratar om det, nu kommer det på film och allting. Jag har hört talas om det. Så jag är glad att jag har läst den. Ja du har gjort det, jag behöver falla <laughs> lite för sen finns det ju också en hel del som jag, skulle, som jag funderar på om jag ska försöka fördjupa mig i just ah, ja. den här delen med planetmergingen så att säga ah, för okay. att under tiden att han håller på med det så har han ju även satt alla människor i något slags trans så att Ja. Alla människorna på jorden är ju liksom bara frit i omkring där. Det är i alla fall vad jag får för mig när jag läser det. Där hittar de ju faktiskt om att det finns något som heter Sleepwalkers eller Moonwalkers eller vad fan det hette. Alltså människor Men... som faktiskt inte fastnar i det här transet. Jag har för mig att det finns en superhjälte som heter Moonwalker eller Poker ja, Och att det är professor det X och ja. som, anv som använder honom för att kontrollera människor. Att det är de som gör. Men det är ju det, det är överkomplicerat. Ja. För jag har för mig tvärtom. Att det är inte är utan det är professor X och för att samla ihop sig krafter. Så att de ska kunna använda krafter för att ta på det. är något spaceat. Okay. Men, men det är det, jag hänger inte heller med. Utan det var så jag läste det och ja. försökte koppla ihop det. Men helt onödigt som sagt. Ja, för, för, för så som jag läste det i, det, i Infinity War här nu var det så att det var, jag läste det som att Magus har satt alla i trans. Alla Psychic, Magic, äh, Professor X <laughs> ja. eh, använder sina krafter för att försöka väcka alla på jorden så att de kan hjälpa till och resista Magus-krafter. Och det är det inte för att... Vad... Att det ska ha någonting med att göra Men det är så att jag vet inte vad de ska ha krafter Och vad han ska ha för krafter Men nej, för mig är det Jag måste lida, läsa liksom Thor Goddess of Thunder För jag har Marvel att tappa mig helt nu Tack vare de här att jag, mm. Mm. Men det är för att jag har läst som en gamla jag, jag, jag har alltid haft svårt med Marvel Att det är löjligt och nu gör man sådana här grejer Så jag, jag känner bara Jag måste ha någonting från Marvel som får mig att väcka intresse igen för annars, jag håller på att glida över till helt DC nu, för det är DC och Indie eller liksom de här andra Dark Horse och Imagine Comic och de där. Det är där jag hittar mitt nöje. Marvel mm. har ingenting att ge mig just nu och senaste, det var ju Iceman som var helt okej, okay. inte jätte, jätte så det var bra story. Och så var det ju Thor, Goddess och Thunder. Jag måste läsa sista volymen bara för att komma. För jag vill inte tappa Marvel, men det här får mig på vägen att börja tappa Marvel helt och hållet igen. Mm, mm. Men det, det, tror jag kan ha, det, det tror jag kan ha mycket med att göra, det är ju faktiskt en gammal tidning. Alltså, man, man måste ändå lägga in det, att det är en gammal tidning. Det är ju ingenting som är skrivet idag, det, det kommer inte kunna vara lika bra. Eller gå att jämföra med någonting som kom idag. Speciellt när man inte läste det när det kom. Nej. För det är nästan det jag är mest ledsen över. Eller alltså så här: Det hade varit skit häftigt att läsa det här när jag var yngre. Alltså verkligen få växa upp med det här. Då hade det varit ännu häftigare. Absolut. Det, det kan jag hålla med om. Eller det, det kan jag absolut. Det, det hade varit maffet. Men jag, jag, jag är jätteglad, precis som du sa. Jag är jätteglad att jag faktiskt har läst det här nu. Mm. Däremot så Det kanske inte är Det är ju absolut, det är ju absolut inte en 10 av 10 liksom. Utom Det är någonting som man ska ha läst Det är någonting som är av min bucketlist Eller vad man ska kalla det mm. för nu Och nu inväntar vi filmen Så får vi se vad det blir av den Jag hoppas fan om... i mig att den är bättre Alltså <laughs> jag, nej, nej, överkomplicerat Men det är det som är så bra nästa vecka istället Vi kör lite järndött då istället för att Komma tillbaka i det hela gemensamma läsningen nästa vecka är Gwenpool, The Unbelievable Volume 1, Believe It. Så det ska bli riktigt intressant. Jag har hört väldigt gott om det så det ska bli intressant att få läsa själva då. Mm, mm. Och det var egentligen veckans avsnitt. Ja. Ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonörnes.blog.se ni hittar dem också på Youtube. Ni når att via Facebook facebook.com slash aboncomics Ni... Hitta oss på Instagram @BombComics eh överallt. Och som sagt, nästa vecka lite Gwenpool. Men tack så mycket för här veckas avsnitt så hörs vi nästa vecka igen. Hör dig gott. Hejo. Jingleing.